И накрая ще завърша с третата идея за размишление. Нарекал съм я чистия смях или коаните на Мърфи. Тези идеи се отнасят главно за пътя на третото и четвъртото тяло, но ако някои се коментират, леко докосват петото тяло. Тук аз съм ги оставил без коментар, но Мърфи е човек, който така е умел да наблюдава човека, в следващите праждания този човек ще стане духовен в близките праждания и после той ще стане мистик. Ще кажем какво казва Мърфи и морфологията. Винаги можеш да намериш нещо, което не търсиш. Книгата на живота започва с един мъж и една жена и една градина и завършва с Апокалипсиса. Просто ясно. Божествената любов за хората е едно дълбоко недоразумение. Човешката е на място, но божествената е друго нещо. Дълбоко недоразумение. Когато нещата се объркат, не ги дообърквай. Разбира се, повечето хора правят точно това, даже старания. И той предупреждава, не ги дообърквай. Да те вече са объркани, няма кой да се месиш. Така, простички съвети, понякога те може да помогнат на човека. Никога не се бори с неодушевен предмет. Щастието не се отразява добре на човека. Наистина, наблюдавайте, ще видите, щастието не се отразява добре на човека. Колкото повече харесваш нещо, толкова по-вредно е то за тебе. Най-трудно е да обориш мълчанието. Ако в една сфера на живота нещата вървят зле, то в друга сфера вървят лошо. Негативните очаквания пораждат негативни резултати. Позитивните очаквания също пораждат негативни резултати. Такъв е пътя на третото и четвъртото тяло. В този закон е скрито дълбоко вдъхновение, но разбира се, всеки трябва да го извади. Винаги е трудно да забележиш нещо, което го няма. Всеки има план, който няма да стане. Наблюдавайте света. Всеки има план, планира и няма как да стане. Защото план без Бога, просто това е много точни закони за света. Както ви казах, това е бъдеш мистик. Хората започват да действат разумно, след като са изчерпали всички други възможности. Значи най-накрая, с големи мъки, Мога да кажа и полуразумно, но даже и се съглася разумно. Казва, не се захващай с нищо лесно. Значи който е избрал лесните неща, да му мисли. Път без препятствие обикновенно не води до никъде. Най-лесно е да откриеш човек, който не може да ти помогне. Значи просто не ти трябва даже усилия. Направо попадаш на него. Понякога трябват 10-20 години за да разбереш ясното. Ако 10-20 години не ти стигнат, ще разбереш неясното. Простичка отново въпрос закон и наистина много години минават човек накрая само тези, които осъждат за критикарите в живота си, само тези, които осъждат, намират в живота си това, което търсят. Отново точно казано. Те ще намерят майстора си. Когато нещата се подобряват, нещо ще се флоши. Помисли, преди да помислиш, Две глупави глави могат най-малко да удвоят глупостта. Отново простичко решение. Колкото по-далечно е бъдещето, толкова по-добре изглежда то. Наистина, ако дори близко, хората ще се смаят. И последно. Грешките се натрупват, за да създадат максимални затруднения. Това е целта. Значи, грешките се натрупват, за да създадат максимални затруднения. Така, това беше за днес, следваща лекция на 6 ноември.